котилися над планетою або розкрученою дзигою, зависали у повітрі. «Що це?» – запитав Слабко. «Вулкани чи гейзери?» «Вогняні вихори», – пояснив Рон. «Жителі планети!» «Розумні?» – скрикнула Ліна. «Так, наші вчені вже з ними спілкувалися. Це дуже мудрі істоти. Тільки в них напрям еволюції не такий, як у нас. Нема техніки, нема будівель. Вони пізнають світ через електромагнітне поле, через простір, безпосередньо. Ось, наближаються. Бачите? За прозорими стінами космольота виникло кілька вихорів. Вони збільшувалися, закривали простір, всередині їх з'являлися зеленкуваті спіралі. Вихорі припали до стін корабля. Перед враженими шукачами замерехтіли іскри. Вони звертаються до вас, почувся голос крівного робота з гори. Вони вітають гостей, запитують, куди прямуєте. Скажи до планети квітів, мовив рон. Скажи, що ми шлимо вогняним вихором щире вітання. Настала мить тиші. Танцювали барвисті іскри за стінами. А тоді сухий голос керівного робота. «Вогняні вихори турбуються. Планета Квітів поневолена якимись напасниками. Раніше вона спілкувалася з вогняними вихорами, а тепер мовчить. Інколи чути слабкі сигнали, вони показують занепад мислячого життя планети Квітів. Тим більше треба туди летіти, стурбовано мовив Рон. Може, ми їм станемо в пригоді?» «Вогняні вихори попереджають, – сказав робот. – Будьте на поготові!» «Ми дякуємо вогняним вихорам. Чи не можуть вони дати нам розрахунки польоту, щоб ми одразу знайшли планету Квітів?» Уже передають, – дівовито відповів робот. – Я приймаю інформацію, передаю в центр пам'яті. Можна летіти». «Лети! Тепер знайдеш планету Квітів?» «Знайду». Старт! Корабель крутою дугою вихопився з гарячої атмосфери Меркурія. Над Добрієм викотилося велетенське сонце. Прозорі стіни потемніли, на світило можна було дивитися простим оком. «Тепер ясно. Це планета, з якої прилетіли Нанті та її бабуся», – сказав Славко. «Хтось поневолив їх, а їм пощастило прилетіти до нас попередити». «Щось не те», – сказала Ліна. «Чому? Якби було так, то вони б звернулися до сильної планети. Хоч би до Ра. А вони прилетіли на землю». «Мені теж не ясно», – кивнув дівчинці Рон. Нанті казала, що їхня планета зв'язана з нашою Казкою, що лише серце, яке полюбить казку більше за своє життя, врятує планету квітів. Дивна умова задумливо сказав Рон. Прекрасна і дивна. Та все одно ми повинні летіти. Там на місці дізнаємось про все. Чорні їжаки. Рон привів космоліт на кругову орбіту довкола планети Квітів. Друзі знайшли її вже на краю сонячної хромосфери. Невелика чорна куля швидко оберталася довкола осі на ній не видно було ні гір, ні долин. Корабель став невидимий. Він описував спіралі над поверхнею планети квітів, вімкнувши всі дослідні прилади. Ми побачимо, що тут сталося, пояснив Рон. А потім керівний робот підкаже, як діяти. Після кількох обертів Рон звелів роботу показати на екранах збільшену проекцію того, що пощастило дослідити на планеті. Приголомшені мандрівники побачили лиховісне видовище. Жителі планети, квіткоподібні медузи як тині, спліталися у концентричні кільця, непорушно лежали під гарячим подихом сонця. Вони були ліниві, байдужі і здавалися цілком знесилені. Та на затемненому боці планети Інфрачервоні екрани показали інше життя. Там існувала невідома еволюція, представники якої були схожі на потворних чорних їжаків.